Побачивши це, пан Ясельський захелетався, і горб в його очах пішов Кособіч. Він вихопив пістоля, явно обернувся на постріл і щось різко крикнув. І ось і танцівниці, і музиканчі, оббігаючи розвихрених козаків, миттєво висуталися в темінь, до шарабанів, наче їх і не було. «Над...» Петровою сотнею хитнулося розчарування. Та пан Ясельський був задоволений, що все так добре скінчилося. З глеком в одній і з мисочкою в другій руці, непевно колупаючи чобітками землю, він потягнув Петра за сорочку вниз, де тьмяним світлом золотіла карета. Що робити? І Петро поплентався за ним. Зсунені за спину шаблі в дерев'яних обшитих шкірою піхвах Били його ззаду по ногах. Петро перетягнув піхви на боки. «Я, пане сотнику, я лише вам одному. Я вам зараз покажу таке, чого ви не бачили з роду віку». Хлюпуючи вином з глека на полу. «Кунтуша» – заговорив пан. «От ви мені скажіть, тільки чесно. Ви короля, живого короля коли-небудь бачили?» От, подумав Петро, ще мені тепер короля не хватало. Пора кінчати це діло, бо вже і до королів дійшло. Не бачив, не мав честі, ні вашого короля, ніякого. А царя? І царя. Ну, скажімо, московського, Федора. Не бачив. Я в Москві не був, а до нас на поділля цар не приходив. А султана? Про султана лише чув, а хана, так само й хана. Як? пан Ясельський зупинився і замовк. Їх облягала тиша, і лише чудно було, як з вузькогорлого глека вибулькується на траву на голови цвіркунам вино. Як це ви не бачили хана, коли ви козаки щодня з ним воюєте? не повірив Ясельський. «Воювати, правда, трохи воюємо, але не бачив. Князів бачив і Острозького, і Радзевілла. А що, пане посол, це має щось означати, бачив чи не бачив? Ну, тоді хоч цісаря», – допитувався Ясельський. І цісаря ні, а от ерцгерцога бачив. «У Трансільванії, як ходили!» «Так от!» – хопився за ерцгерцога пан. «Так от ерцгерцог, щоб ви знали! Говно проти того, що я вам зараз покажу. Показать?» «Коли така ваша ласка, пане посол?» – сказав Петро. Його розібрала цікавість. Він навіть обсмикнув сорочку і, тримаючи на шаблях руки, Зашурхотів чи бітьми об траву, щоб обтерти з них пил Ходімо, сказав пан Ясельський Тільки тихо, тихо, тихо Вони підійшли до карети Перед ними виросло двоє китайців з темними піками Видно, що це була сторожа Вартові Пан Ясельський наказав рукою йти геть Сторожа пішла Ясельський тоді передав глеке мисочку Петрові, а сам на підійшов до карети, приклав вухо до її тьмяно-золотого позатого бока і завмер. Було тихо і тепло. Лише з шарабанів чулося попискування і сонне перемовляння. Там умощувались на ніч негритянки. Нарешті, після того, як Євнуху Паріщів і один і другий шарабан нагайкою, танцівниці затихли. А з горба лопотнула, як свічка, пісня. Спочатку вона ніби завагалась, чи співатися їй, чи ні. Та раптом рвонула так, що стала дибки, і стрімким горластим стовпом підперла небо. Сотнею настояних на степові голосів козаки розпрягли пісню свою, а китайці – свою. І так в переміжку з обох горлань забила у небо якась пісня третя – козацько-китайська чи китайсько-козацька. Словом лупила ця пісня третя, що розібрати її не могли ні дністер, ні куріпочка, ні верблюди. Була вона, чорт зна яка, як і ті, хто її вів. Козаки гнули низами, басили, а китайці пнулись верхами, і виходило так, низ був козацький, а верх китайський, а разом усе, хіба що для неба та для цвіркунів. Петро усміхнувся і налив собі з глека півмисочки. Пан Ясельський потягнув двері карети. Двері заскрипіли, і він враз протверезілим молодим голосом прошепотів. «Хабіджа, це я! Ти тут, Хабіджа, чи де ти?» Скарити мовчало. В тягучому, темно-червоному, як вино, місячному світлі важким сизим димом під колесами лежав полин, і на його крупчатих квітах Вбрякала молода руса. З берега по воді лясну хвостом коріпочка. Чи він, чи якийсь інший кінь, чи може й рибина. І Петро налив собі півмисочки ще. Пан Ясельський оглянувся. І навіть не на Петра. Глибокими, вчадженими очима глянув він на віконце карети, ніби там хотів побачити вночі щось для себе тяжко дороге. Та ось він повернув голову на скрипучі двері карети і зашепотів знову. «Хабіджа, не балуйся, заговори. Чи, може, ти спиш?» «Як заснула, то спи. Я тебе не будитиму. Скажи мені, Хабіджа, ти спиш?»